учіться у знаменитих шеф-кухарів. Можливо, ви чули про проославлених кухарів Еммерела Легасі, Маріо Баталі, Бобі Флея, Джулію Чайлд, Полу Дін або Жака Пепіна. Усі вони чудові кулінари. Але крім них є ще багато інших чудових кулінарів, імен яких ми не знаємо. То чому ж саме цих кількох люди знають краще за інших? тому що вони діляться всім, що вміють. Вони видають кулінарні книжки зі своїми рецептами і демонструють свою техніку приготування страв на телевізійних шоу. Вам, як власникові бізнесу, також слід ділитися всім, що ви знаєте. А вже ж, у бізнесовій спільноті вас можуть піддати анафемі. Люди бізнесу зазвичай параноїдально підозрілі і полюбляють тримати все в секреті. Вони вважають, що отут вони захищені правом власності, а отам мають конкурентну перевагу. Можливо, дехто справді має право на таку позицію, але переважна більшість – ні. І ті, хто такого права не має, повинні припинити поводитися так, наче вони його мають. Не треба боятися ділитися досвідом. Скопіювати рецепт набагато простіше, ніж бізнес. Чи має це лякати Маріо Баталі? Навіщо він йде на телебачення і демонструє вам, як готує свої страви? Навіщо він публікує всі свої рецепти в кулінарних книжках, що їх кожен може купити і відтворити рецепт власноруч? Річ у тім, що Маріо Баталі чудово розуміє знати рецепт і техніку приготування. Ще не досить, аби переграти його на його власному полі. Ніхто ж, бо справді, не збирається купувати його книжку рецептів, відкрити ресторан по сусідству і довести бідного Маріо до банкрутства. Бо це інакше працює. Проте у світі бізнесу Багато хто всерівно вважає, що все відбувається саме за описаним вище сценарієм. Щойно конкуренти довідаються про їхню кухню. Це безлузді забобони. Сміливо переступіть через них. Отже, поводьтеся як знамениті шеф-кухарі. Вони готують страви та пишуть кулінарні книжки. А що робите ви? Які у вас рецепти? Де ваша кулінарна книжка? Що ви можете розповісти світові про тонкощі своєї роботи? І щоб ця розповідь була інформативно-пізнавальною, просвітницькою і водночас просувала ваш бізнес. Книжка, яку ви тримаєте в руках – наша кулінарна книжка. А де ваша?